Eta jaman jaunarena aditua gure egumita, eguron Bai zuri Eta legea plantan ezagia da guai, beraz azkenean langilearen zat interesantatdea bai edo ez? Langileek badu bere interesa, zumeita razoinen gatik, lehenik uh, uh, sozial babesa edo hori osagarri risko naldetik zehurik jubiak dira kontratu idihudu baino zori kontra grup edo delakuan, kontratu kolektivoa delakuan, beti <coughs> hobea da, garanti jobea dira. Biaren arazoinare, prezio jobeak dira, kontra grup hori direlaik, eta bakarka baino. Hiduaren arazoinare berdin uh, langilean na, da, da uh, nagusiak parte bat hartzen duera bere gain. Hiduaren arazoinare hori da. Uh, azkenik eran langilean parte hartzia, uh, beda gain hartzen duenak hori zer gapeko kengarria da, deduktide zenbo. Eh, hori hori enpre eh, gatzailaren Edo karrgen zat, edo Langileak bere gain hartzen duenak, Ados. hori ikentzen da. Hala-ala, nagusiak bere gain hartzen duenak gehitzen da. Behas, hala, alde batetik gehitzen da, eta bertzetik entzen. Baina horroak, intees da, bai. Langilearen zatu lehzen, hala, erdirat eh, eh, eh, jausten bali mazai hor hori, enplegatzaileak behar du gehiago pagatu, behar du interesa oh, kargetan, hain txokatze? Baina kargetan pa, pasten no? du, baina kargu berri bat da, gisa huziz, enplegatzailean dako, ez duen kargu bat, kargu berri bat da, hori seuga hori da. Baina, hori juri e, nahusian adetik bi modeta egarditake, edo Eiten da, eh, kagu berri hori nola, nola behatzen duzun, edo eh, ahalik eta merken hartze duzu eta garantia minimoak hori egiten duzu eta horretan geldi, hori egiten ditake eta egiten da. Biarenike berdin, eh, parada horta horretaze baliatzen alditake aldi eta BTB hori eh, gizartea ahantail bat bilakatzen alda. Eta hori difentzia txipian deki horare bilakatzen da. Zer, zure ustez, zer bultzatu nahi izan du, estatuak, eh, araudi horikin, edo lege horrekin? Bon, hori uh, Holanden zerazen zen edo haipatu zin hautezken diaberno leheno, bazirela zifra ez bainan anitz langile hori garantiak, osasun garantiar hori ez ustenak. Komplementer zante hori gabe, bon, karu izalako edo harrikes edo fen, arrazoin anitzengatik, behaz hori enpresaren bidez nahi nahizituen eta bebestu. Orokorki, senditzen da, urte lehenian a, aplikatzeko da legea, baina urte undarra da, mm -hmm. guai da, eta kasik uh, pixka nahzmena gai horren inguruan, ez da ungi eramana izan, estadoaren ganik, behar bada, oraiak te? Komunikazioa izan da, izan da, gero beti aniz gauzetan bezala, azkebementuan plantan emaiten dira, eta eta eta berdin gisa uzitan jola da, azken koepi hor biltzen, eta... Eimeer eta hara, birerate eterdi dira, horren plantan emiteko. Vale. Kontserio batzu emaiten halko dituzu bukaheran, sari behar bai langile, bai e, nagusien dako. E, langileari doakionez, hori da proposamena ginentzakona nagusiaren ganik? Ez, ez da behar izanen bortzaz? Hoi da. Langileak edo nagusiak lehenik, behar du, behar du eta planta eman kontratu hori lehenik eta biherenik proposatu koik hori eta be nagusian egin bete da, langilean kotizazioan erdia gutienz bere gain harttu behar du. ta lauuer genik hori beti nahausen ledetikke, eh, gara edo berme gutiennezko bat behar du finkatu panidu zuen datzen den hori. Hortik, ora nausee egiten aldu, hori banu gehiio proposatu, eta eguneko ber, berroita, baino gehiore bai, baina minimoa jorida. Hortan mugatzen, minimori uh, zeriena da. Gero, uh, zuertan zinina, langilendako, uh, langilendako, uh, baita espadakoa da, bai, baina salbuzpena badira, edo badira manerak uh, ez sartzeko. Legiak, maiten ditu, tuttusen, uh, seitu, zazpi, do, hamarek ez da, uh, kasu, nun, ez baitzira behartia kontratu horretan sartzeko. Bido hiru eman ditut adibidez norbait langile bare ni hemen langileeniz enpresa batean eta nae proposatzen data ni jada eta kontratu pian izanik ahal dut esartze. Bi genekoiki e, kontratu mugatuetan direnak edo aprendizgoan direnak heke ahhal dute esartze. Bairazoikaula baina hori ahalda balditza pare battian naurek behar du hori Eta hori nari juridiko batean finkatu, deitzen da, Desizio Inilaterral dolo de employer, la D.U.E. Horretan, paper horretan behar dira kasuriek eman, espadira emanak, langileak behar du sartu. Ta langileak bakarrik sartzen uh, da, edo familia ere berekin sartzen aldu. Juri, beti nagusiaren eskuda, nagusiaren obligazioa da, langilearena. Mm -hmm. Erreiter aldu, nagusiak nik langileazuk batzeniz. Erreiten aldu ere, nagusiaren dako, eta libro edo mikotekidea, edo senarra, edo maztia, edo aurrak, baina hori bereen gain, bereen gain izaren da, kontratu kolektibo hortan sartzia. Baina anitzetan bi molde badira, edo nahosiek egiten du bakarrik okupatzen da bere langiriaz, eta kontratuak proposatzen dute, zein horretan den eskoaz, hori zur komplementarra dola, bakotxak bere gain, hartzen du individualki bere beharren arabera, ba bere garantiak hobetzeko, eta bai ere bere laguna edo aurrak sartzeko, kontratu hortan. Ta moldeo garantia eta presio hobio eta hobiotan eh, indibalki baino. Maire do Sousa Joan eta François Hollandek izan la ipatu autatoa isa 19 pizkat alaire langilearentzat laburbiltzen ala janes sozial sozialaren aldetik urrats bat aintzina dela. Bai, bai alde hortik halaieran itakei, eranitakei urnolaiman adene kontratia giro. E85 da Minimo, minimo horretan, bon, garantiak ez dira biziki, biziki, azkar panie duzua edentzen den hori, hori bon, minimo bata hori behar da gehitu, gero, individualki, nauxia horretan eutema da, bai, berko e bai, bai, da. Ze propusamen egiten duen Bai, hori da. da, hoi da hoi eta kipi, uh, berda eta bakarriko hori proposatzen alko du? Hori da, hori eta, gero behar da, anitz molde bat dira, kusiz, uh, Uh, ze proposatzen duten, kompañiek eta ahora, hortan uh, eskainza askizabala da. Enplegatzaileak, eh, bortxatuak, proposamen baten egiteko langileak eta enprisako mutualitatean asuratiai zeiteko, haipatu dugul uh, beraz, nondik nora zoan lege hori, zurekin arman jaunarena dituazira gai hortan, eta hoai, uh, enplegatzaile donagusiari interesatzeko gehiago uh, fitelu baita, zerto? Zer desmartxa edo zer bide uh, segitu berluke gauzak ongi egiteko? Bon, Nau se berdu kuxi, uh, legiak berdu jakin legiak ze maiten duen. Zer diren minimo hori garantia edo berme gutienesko horiek zertan diren. Ze eindain duen berak eh, edo hortan ego inain duen eta ze gostu duen, ze gostu duen beretako, empresan dako. Edo, hortaz baliatzen den, difeentzia tipian dako anitzetan, jo uh, eskaintza hori, eta bere langire hori hauto bateiten da, lehen gauza hori, gero, uh, biztan da, ikusi kompainera, nahusia libro da, nahi duen kompaineraat joitea, Bire, nahi duen bezaleiten aldu, eta gero, formalismo aldetik, nik azpik maratzen dut hori, bada lehenik nahusiak, izen petzen duen kontratua enpresa edo kompainia batekin, edo asuantzaetxe batekin, bat, ban hori bezen importanta da formalizatzea, edo juridiko ki emaitia hori uh, anizetan desizioen lateral dolo empleo D.U.E. molde hortan finkatzia Hortan erten da, ze maiten den, ze garantia mota, somat hartzen duen, uh, zer diren salbo edo edo uh, ez sartzeko moldeak langilean dago. Hortan finkantu behar dira, eta hori da, eakutsi behar langileari. Bez, bi, bi alde horiek bat, bezen, bat bertzia bezin importanta dira. Es. Eta bi molde hori, deu hori, uh, importanta da, zen da urzafekoak gertzen dira, hori ikusten behote ez terapikoan edamana, dena... Uh, nore uh, sozial aletik eta kargotan sartzen diuzte. Zenta, la, langileak, uh, barbat, nagusiak adibidez, ez du diru ahalik edo sobera, horretan uh, sartzeko, baina inberdu. Bai. Inberdu proposamena. Eta bai. gutiengoa eskaintzen badu, berbada langileak errenen ez nignenagudut, oai dut uh, Bai, huri. Eta ala ere ez da izanen uh, nagusio horregatik, metkipiengoa edo gutiengoa proposatu baitako? Epat Bate, eh, hori legea legea legea du, baina errandu zuzuna xuxenda, langileak ahaldu errefusatu bi kondizioetan, bat hori markatea balimada desizioa txartolan employeur hortan, bat eta bi langilea jadanik kontratupean balimada urtargilaintzin. Loita, ni adibidez, enen ni sartzen i enpresan, enpresa batia langile bezala heldun urteko martxoan behaut sartu kontratu. Nahizuez, nik behaut sartu E, Lengilorek ez zinduela... Errefuxatu. Errefuxatu edo bere ber beria hartu. Jolida. Bere aldetik. Ez, gizaguziz behar du hartu. Mm. Behar du hartu. Eta, hoai bez, nagusi zan galdiak ditazkez, eta kiten hundik hartu, zer puntatik hartu afera behar da proposatzeko, beraz, zer kontseidu eman zinezake? Eman diuzten uh, horrik edo beti joan uh, bedera, hek sekatzea edo arratekari batktu eta begoa da konttzeiluen egiteko tan berdina asurantzak sekatzeko da? Bon, beti badira harremanak egiten hal diramen onako nauzi batek ze harreman duen bere asuantzaileakin edo hitxiak uh, edo nola. Bera ot, otuak edo asoatzen diti nahekin harreman abarimadu berarekin ikus, ikusten aldu beste etxe batekin, uh, artegari batekin ikusten aldu, uh, ara, ikusteko ze, ze eskaintza den, uh, zeiten iten alden, uh, ze modetan, ze presiotan, uh, garantia minimo horiek ze presiotan diren etxe batean, bertzean edo bertzean, Probetu behar bada, nola, zela ontza mota den gero burrainoa maiteko gori edo langileer proposatzeko, hori bon, eskaintza aski zabala da, ez den egiten dute, baina dene, denetai bada. Informazio mailan, nangusi horiek, badakite dena dena, dena hori emmerdutela jokan dute, denek edo denek dakiten ez. dakit hori uh, anitzetan uh, gieinguan beti beren uh, kontseiluak edo ekspertak, ezper kontablorik, abisatzen ditu beri klientak, kasu, hori heldo nortetiko iti, jola izena da, agutumat bidez edo elkarraizketetan jakinean no, dira. Jakinean dira edo berdin beren uh, nola, artekariak erdende, edo beren asoantzeko gizonak erdende, ara, normalki jakinean dira. Bai. Eta hor, oh, nagusietaz empleatzaile eta zmintzogira, nagus nahusiet... Um, langilean ganik, oi, langileak bea egonen dira, edo pixkat ez bali madaldu, akulatzen dute nagusia? Enpresa hundietan sinikatak hok dira, hok dira, ba, hok dira, hok dira? Hundietan, hundietan ez da problema, hori, enpresa hundietan, jadani kolako, xebitxo badira, asoan zaga, komplementer zante hori, badira, dageienik, uh, enpresa tipietan hoktan ez da, hori, edo, Xifre nabena naskit, TPE edo, trepetitza entrepriz horietan euneko erdiabano eitekoa dira, ez dute eolako garantiaik. Proporzatzen bez, uh, da bakiun horladen nik ikusten duten eguneko henguzetako lanean, ean. Empresatipitan direlaik, baute gauza hiteko eta ez dute buri, buru behar izartzen horretan, henguzetako lana bada, la, beren klientekin, eta ara, hori ere imer, imer gero, beti bezala hori azken, azken bementoko lana izaren da. Papertan, Ba, Zitesura goztuik ta, ainiz baitira. Eh? Goztuik ez, banan enpresa honetan beti bau du izaz, bat uh, osatua edo labauzu, langile bat baka, el, edo nagusi bat bakarri dela ez da beti egia da. Berdi, azken galera bat bukatu behar baitugu, baina e, langilean aldetik e, e, nagusia obligatua da deneri kontratu bera eskaintzea edo kontratuen arabera eskaintza desberdimatiten aldu. Ez denerein behar du Uh, eskaintza bera aldiz uh, aldiz itxugu egiten den aldila badira de hori de collège mm -hmm. de collège mm habita -hmm. cadre albizez mm -hmm. de mm -hmm. bi bi exemple hori hemen ditut emaiten aldu eskaintza bat cadre mm hori -hmm. eta beste bat non cadre ditenenako baina cadre ditenen dakoguzier gausabera eta non cadre ditenenako guzier gauzabera baina aldu nauziak cadre horier Garantia jobeak eskaintzia eta euneko berroitea bere gain hartzia eta diferentuki, alderantzize bai, eh? nahi din bezala iten aldu. baina respetatu behar du kolege hori. Da, uh, uh, obligatu behar du, baita da eta kolektiboa. Bi garantia hori kontra kolektiv eo obligatu hori behar da, baita espadakoa eta, eta kolektiboa. Arman Januarena, eskertuko zeitu gu, argitasun horiek emanik. Zta gitargi Lash... zan den, eh, zanta saia, zgei... Uh... gauzatuko den lege uniburuz, mire esker. Zuri.